C's Mois boas tardes, mois boas tardes, queridos ointes O 104.6 de FM, hoxe de, de Monforte, de Lemos Fai que sempre en Galicia se escoite en Radio Cornellá eh, Que todos vosotros teñades dúas oreñas de sempre en Galicia Moi agradable e entretido Veréis que intentaremos, hai un poquinho de streaming Pero intentaremos que todos vosotros pasedes un, un ratiño agradable con nosotros Vuelvo a repetir, dúas horas de radio en galego, pero en directo desde Monforte de Lemos. Aquí, desde Radio Monforte, Rafa, axúdanos a que todo esto saia adiante. Temos que disculpar a presencia do noso compañero Armando Fernández, que hoxe non se atopa, eh, posto que continúa un poquinho delicado. Eh, seguro, seguro que pronto se recuperará e eh, seremos capaces de contar coa súa xuda. Axuda que, que precisamente temos con o noso técnico Kiko Berinchón, que xa non sei se, te, se conta coa axuda de Hugo, pero que eh, se non fora por él, isto non xa adiante. Como sempre, o que facemos é poñerlles música para ir adubiando esta nosa, esta nosa charla, lo que hacemos es eh, darle paso a nuestro técnico chat en preparada música eh, intentaremos conectar con Galicia conectar con, con nuestros correspondientes y eh, ofrecerles algunas novedades y eh, noticias muy interesantes arriba música Kiko los pasos dos sin ser dos pasos porque son dos son pasos así que vamos atrás adelante atrás adiante que ven que ven nuestros desafacer pero vamos a complicar un poquillo más porque cuando damos a paso adelante sumamos una palmada atrás clap. atrás clap. eso es que maravilla que fantasela eso que bailar es de maravilla por lo tanto ahora freestyle estilo libre para todos Sabón de lagarto, creo que usaban las lavanderas <risa> No, no, yo prefiero Sabón de lagarta <risa> Vale. Oxe, xa que xa temos a primeira comunicación Dende Galicia, non? Vamos a intentar falar con noso correspondente Viaxeiro, eh, etnográfico E eh, eh, reporteiro son Arco da Bella, non? Moi boa tarde, Xoan Boas tardes Cornelá, boas tardes Cataluña E hoxe tamén Boas, boas tardes tarde, Monforte forte, veremos, Boas tardes Galicia Si, sí, xa, como ten que ser Na nosa Bien. terra hoxe Bueno, hoxe temos un, un día especial e extraordinario Posto que, un, bueno, acordándome Dixecheme a mi corpechado Que acordándonos do, dunha celebración que se fixo en Roma Ti tamén buscaches unha cousa especial e importante Tamén nunha capela ou nun lugar determinado de Galicia Contanos, a ver Mira, mira, eu non sabía cousa Estábamos aí en Manforte, non? Pero, sí. fíjate, ti, a miña cabeza me levou a sucedir a decir a xente que hai un sitio impresionante, que hai que ver Mira, me acordaba de que estes días claro, que moeu no falar na Capilla Sistina se reúnen todos os cregos importantes do mundo e iban a decidir e dicía impresionante, claro, e dicía a Capilla Sistina é unha obra que, que eso eh, sería claro. para, para quedarse aí e dicía en Galicia tamén temos a nosa Capilla Sistina claro, e temos claro, a claro. cerca aí caída de Monforte, temos en Nogueira do Miño, en chantada na Revira Xaca está un pasiño daqui é a, sí, sí, sí. a unha carreira como se dice aquí no Morrosa unha carreira de campo o que pego un canto es can, can, can, sí, sí, eh, sí. eso é es, o oh... bueno eh, taga pena ir porque nelado vamos encontrar pues desde la resurrección unas pinturas e eh, que son eh, dos do sobrando 1550 1500 o mismo tempo que Miguelase pintou a Capilla Sistina tibia era moda na quel momento de, de de pintar as cúpulas eh, eh, as paredes da iglesias de unha maneira. Este estuvo durante moitos séculos eh, tapado debaixo do mortero de cal, pero nas obras de restauración xa se sabía que había algo o que non sabía era a dimensión do que había debaixo dese estucado de cal, no? E na obra de restauración eh, se pon en valor todo eso no que, bueno, pues, eh, hai un montón de representacións unha delas e a Resorción de Cristo o suicio final a anunciación eh, aparece un pantocator o, o, o dios que venga a juzgar a vivos ou muertos claro, claro, claro. Co, co, un, un remedo da capilla Sistina, vamos eh, es, exactamente, podíamos decir que en Galicia temos a nosa capilla Sistina particular, este está nun mm. templo que bueno eh, data do siglo XI XII, pouco queda porque lóxicamente logo houve que reformar ese templo, eh, pero na e nos capiteles aparece moitas figuras do que era o románico desa época, siglo XI, siglo XII que, que se conserva gran parte pois, xa té unha parte barroca máis actual da, da arquitectura religiosa que conocemos hoxe que ten unha singularidade discutían os crevos calera campana máis ganda, que chegaba máis leste parece ser que é a de noveira domínio Eh, non sei se porque envergadura da campana se adivimos é máis grande ou ben porque isto eh, a visión que temos sobre, oh, ah, sobre o río Miño é espectacular caí se ve perfectamente o meandro do fin do mundo o sea que a visión si, sí, o cabo do mundo, mundo perdón, non do fin do mundo o do, do, min, do, do é, é no fister eh, sí, sí, entón sí. eh, lógicamente a visión bueno é impresionante, sobre todo porque aí a pé de, de, de, de esa iglesia están los viñedos da comida sacra, lo que se chama ah, esa sí. esa esa viticultura heroica, no, pero esos escalones que hay que subir ahí e baixar para facer as labores da da da da vendima, claro que si sí, si sí, sí. sí. Curiosamente ou, tamén é agradable que nesta iglesia hai un una persoa, non sei se unha, dúas, eu as dúas veces que estuve, me atendeu sempre a unha persona, un vecino dali, que, eh, bueno, se poden programar as visitas a que hora, a que día, pero creo que a eso das cate e media, cinco da tarde, este home abre a, a igrexia, ademais é conocedor, porque este vecino viveu toda etapa de reconstrucción, é lógicamente un día eh, fantástico do que de do que foi o processo, do pouco se foi descubrindo, no? Entonces van sí, bueno, todos os días abre a igrexa, eh fai de guía, o sea que é un sitio visitable, non visitable ora que queres, pero bueno, facendo unha visita pola tarde, pas pues, exactamente eh podes disfrutar de esta eh de este lugar, eu teñe aí algunhas fotos, pero hasta aí algunha visión 360º na páxina oficiales da Ribeira Sacra, da, da Consellería de Cultura, que eu convido a, a talquer persoa que nos está escritando, se non conhece, se non conhece que esa o que é este lugar. E se conhece, nos quero dar a opinión tamén do que parece pois aquí na, na claro, página sí. de... de, de Eh, o a, a repetir o nome, a eh? Igrexa de Santa María de Noveira de Miño, que además está ao lado do, do, do, do, do que está que se chama que, que, bueno, que está ao lado do, do meandro, ese que acabas de dicir, de do, do, do, do, do, do cabo do mundo. Cabo do mundo e que ademais pode se contemplar, bueno, esa capela, a capela que recibe o nome de a Capela Sistina galleiga, no? eh, eh, eh, non? ten comparación, ni dimensión, ni... Pero, claro bueno, claro. É, é a nosa, é, é os valegos temos que tirar para o noso, é, eu estou seguro de que é a mellor do mundo, porque os valegos son o noso sempre o mellor. E, sí. e, e outra cousa tamén que aí podemos eh, apreciar con moita facilidade, non a Ribeira Xaca, pois é un sitio que sabemos dos viñedos, dos viños, pero, logicamente, os viños están orientados á zona onde hai máis incidencia do sol. Sí. tendo os paisaxes podíamos decir que é o paisaxe feito polo homem da, da viticultura e o paisaxe dese bosque impresionante que hai que nas, do, donde menos eh, horas de soldar eh, eh, conservou a natureza entonces temos un contraste que, que é impresionante sí. que, eh, que ali desde adro desde o adro mismo de, a que ápsida da, da igreja sempre está ali no muro e a visión Eh, espectacular de ahí o feo, eh. o sea, de ahí podes decir que eh, eh, eh y, y eu me recordaba de esto, porque bueno, en la Ribera ¿verdad? Tenemos un polquísimo poder, de hecho eh, eh, Xaca de Ribera de, de, de Ribeira do Orilla Sagrada, estaban construáis na eras medio os grandes mosteiros onde se cocía de, de alguna maneira o a, a religión en Europa. Pero yo medio juro esta menos desconhecida quizás que, bueno, pois, sí, sí. Ah, eu, eu acórdome bueno, eu sei que, que aquela, aquela representación tan importante que teñe da imaxe do juicio final igual que a, na carilla existina tamén ten o, o arma Cristis que preside a corte celestial no momento que... e ten creo que é a San Estevo o Ese o martirio, eso, sí, eso, que... o martirio San, de San Estevo San, San Estevo que... no, San, San Sebastián Eh, no, no, sí, non sei, ora non sei se sabes que San Sebastián. Eh, sí. eh de, de Cantabria, bueno, eh, eh, é impresionante para mí, ¿no? Y y tamén fai pensar, ¿no? O, o, o didáctico que era porque estamos falando claro de unha época en que pouca xente sabía ler e escribir e había claro. que representar as cousas para entendelas, pois, pois cos dibujos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh Y me imagino, me imagino, eh, cómo sería aquella sociedad, incluso, o del switch final, que infunde un miedo, un, un temor, ¿no? Mm. De, de, de que un día alguien, eh, sobre todo cuando estábamos en una época, porque durante muchísimos años, a, a iglesia vendeu de que no han un misa, que no han un minuto. Entonces, ¿y qué iba a haber aquella escena? Un, un Dios que iba a juzgar, unos para arriba, otros para abajo, eh, otros ardentes, otros... Eh, Eh, entonces, pues, eh, eh, final e eh, sí. eh, eh, a decoración nos papiteles, eh, eu sempre digo cando visitemos o Román e por Roma llego a llego, es eh, que xa xe moito nese panecillos ¿verdad? Que suxentan eu digo sempre estes eran que suxitaban o teito e eh, sujetaban todo o peso da igreja no e eh, <risas> sí, sí, sí, sí. as figuras que, que representan que De muitísimo casos eran figuras que daban un respeto, un medo, no, o sea, eh y y y que claro, era a mentalidade, eu sorprendido cando vemos unha obra deste estilo, a veces non a temos que ver desde o momento actual como cidadanos do ano 2025, senón que temos que retroceder no tempo para entender o, o, o es ese tipo de, de de representación, ¿no? O sea, todos recomenda ahora que ven, os días son longos, que calquera no, no, no. pode levantarse no, no. desde Castro además... de Galicia a, sí, I... a Noveira de Vigo. Claro, pero y además, además de contemplar ese patrimonio extraordinario, o que si va a ser extraordinario también, eh disfrutar da gastronomía vitivinícola y a gastronomía, otro tipo de gastronomía, porque por ejemplo, o se estivemos ahí en Pantón, ya pa empanada de liscos, es una empanada de, e, deliciosa. E e outras extraordinarias temos ¿no? eh, que un día eh, fazer, eh, eu comprometo mire, a próxima vez que de falar da empanada de Liscos porque, eh, claro, aí nesa zona é moi comum, a ¿no? empanada de Liscos ata no Caurel incluso na, nas terras de do Ulloa sí, ¿no? sí, sí, eh, pero se si nos vimos a Rías Baixas a eh, empanada de Liscos suena como moi raro vamos eh, claro. a, a deixar aí Eh, vamos deixando, porque si temos un día eh, contamos da empanada de liscos ou, si, sí, si sí, eh, claro, eh, eu digo sempre, non? De peixe de cortello non? Porque aquí, donde vivo eu, se fai empanada de todo ahora estes días, empanada de choco en redonda, empanada de chobas empanada de sardillas, empanada de anguía, pero cando dices eh, tomei unha empanada de liscos a gente se queda dicindo eh É de que é empanada de lixo. Sí, sí, é. sí. sí. sí. Eh, aparte, sí. Bueno, na Rivea, que se fai ben. En Galicia se, se fai todo ben. Eh, o claro. Ferre de o Ferre, ele varias veces. E no mm. Chiringo, e eh, cerquinha do, do Concello. No xa está foi onde come o chispi. Mm. Eh, eh, en Galicia se come ben. Agora estou nunha papabela aquí, e no Haga. Eh, no por certo, que no haya tamén ten, ten, ten, ten historia e eh, eh, patrimonio, no haya e eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, tamén Ten patrimonio, ten a lanzada Cuidado, eh, eh, hai que falar do ritual eh, da lanzada A parte das, das sete ondas ¿verdad? do ritual que se fai para sacar todos os males do mundo de barrer por baixo pero de Falaremos do outro día É eh, que o caía un viñazo, eh, cuidado Os También. viños desta de de zona estamos reperrado alvariz sí. eh se e aquilo que xantamos por pois isto estou creo que estaba moi palayor non sei que igual se pero ovoc toda a clase de bicherías de de mira, mira a celebración ovoc toda a clase marinas que eh, que verdad eh, eh eu xmiraba unha centola bien tiña e dicía que esta niña tendía o primer galego que come unha centola mirar un bicho tan feo e o ben que sí. sabe, tiña que ter moita famo tipo, eh? Mucha, mucha hambre. Si, si, si, un rola vallo, unha pues, unha destas de salvajes que... Cara, cara. Es, ese lugar, ese lugar de de Noaya foi centro de, de, de moitas batallas con doña Raca e yo yo ao o sea que ten ten historia patrimonial moi grande, non? Ome, claro, e é que o que está moi claro, despois que eu Helbliges que esta terra por onde se remontaba para, cara, para na, sei, Santiago, e eh, aquí tamén vian os os normandos salando sí, sí, sí. viña, viña a tocarnos uh, as narices, os galegos ¿no? fíjate sí. ti eh, el día eu é eh, unha fuente que merece o respeito e de criterio, que os normandos eh, lógicamente a veces chegaron chegaron o que eles creían que era Compostela chegaron hasta mm. Ponte Tesures hasta Iria, Flavia mm -hmm. e, eran uns gran navegantos un tipo que viña desgalá desde o norte de Europa e chegaba aquí flotas inteiras, eh, os tipos chegaban frescos como Rosas, a Guerrera, claro. a Sequear, pero tiñan un error na cartografía. Eles chegaban aí, Flávio se e Sequear... Pensaban que xa chegaron ao final. Sí, sí, sí, sí. Estaban convencidos de que chegaron a Compostela, a Compostela ainda que quedaba treinta bo... tantos kilómetros máis para dentro. Un bon anaco. Aí hai un mirador un mirador das canteiras ¿no? que, que que sobre ese onde se vea lanzada onde se fa más... Sí. As nomeolas e todo iso, non? Non sei se, se hai chama... eh, eh, eh, no se chamado as canteas, pero aquí hai un mirador que aparte de Sanxenso, un personante que se ve toda a lanzada, e os restos da torre, porque moitos conocemos a torre de Sanxadurdiñas, torre de Catella, pero aquelas ruínas que temos no ismo da, da igreja da lanzada era a torre defensiva, que era unha especie, como funcionaban isto? E aí, lógicamente, pouco destacamento militar podía haber, porque aquel pequeno. Pero que fixou Jaime? Montó un sistema, por decirlo de manera, de telegrafía óptica. Cuando detectaban enemigos, o que hacían eran señales, señales de difumbre. Otros dicen que eran unas estacas en forma de X que, según las pusieran, indicaban de torre a torre que se acercaban a enemigos. Lógicamente, preparaban a defensa contra ellos. Entonces, ah. a Ría de Arousa estaba chea de esas torres que era un sistema de telegrafía para eh, eh, comunicar, oye peligro que aquí ven ven unos tipos que nos van a tocar as, as narices, ¿no? Sí, eh y sí, sí, eh, sí. eh, pois, bueno, tamese ta cerca xa Penixoado Grove, ali arriba, eh uh -huh. no alto tamente es unha visión de de ese non, poden facer a cousa. Ahora que está de moda esta serie El Jardinero, na xa, pois aí se ve varias imágenes. do primer capítulo, ao principio, cando se produce un asesinato, se ve en esplendor. Eu, desde o mirador que hai na playa, na parte alta de San Vicente do Mar, se todo o no noaia, se mira todo, toda a playa avanzada. E, eh, eh, además outra cosa, o imaterial. Aquí dicen que había todas as luchas do mundo, se xuntaba cruzaba todas las brujas, y la Santa Compaña decían que cruzaba por las noites, donde no haya, por encima do mar, caminando hacia isla de Sálvula, porque no. escapaban de maldados hombres. Entonces, Deciste. yo decía, pero per notar la Santa Compaña la Valiente, pero decía, yo no me quiero quedar de noite no no no continente, É para descansar en paz, marcho, é para onde hai menos xente, hai menos maldad. A illa eres... de Ons tamén, non? Eh? A illa de Ons, sí. o millor tamén. Ao archipélago de Ons, se marchaban para porque dicen que a maldad estaba nunha santa compañía, senón nos e A santa compañía que todo agora aquí xa fixen as miñas de marcha a descansar, de marcho para archipélago, de Ons, Sálvora, Ocíes, que ali cousa está máis calmada, non? moi ben, moi ben bueno, son que foi un pracer unha honra aterte a ti de correspondente de Viajeiro bueno, testificando eu, cousas eu... extraordinarias ademais coincidindo co, bueno, co, co, co, con eso da capilla xistina que tiveron aí eh, os cardenais os máximos eh, pa, dirigentes bueno, de religión católica non? Eh, pa, paga pena de verdad, acertarse a Nogueira do Miño eh, ou senón o que non toida Eh, físicamente pues que pare paso por ahí pesa eh, novela de niño iglesia de santa María Nogueira de niño e incluso hay de estas viajes en 3d en realidad virtual y y se van a quedar porque que estuve sorprendido otra vez eh, me sorprende miradas que la parte puedes ampliar parar y, y, y sobre todo o oh, oh, oh, oh, a mí me, me impresiona muchísimo eso de que de que a figura do Pantocrátora aí juzgando, Dios xa juzgando a un xe a, a outros, mete un respeto, aportarse ben, eso vale. e, e saúdos a Monforte, saúdos a Cataluña e saúdos bien, bien. a todos que nos diriquen un pouquinho de tempo Os escoitantes, claro que si sí a agradecerse moitísimo eh, ata vindeiro a semana xoan, que son, a, a dirías unha feliz compañero. semana venga. Adeu. Veña, una pera despedirte pues con, con música como como hacemos siempre. Veña, noso técnico te empreparada. Veña, ahí va. Dale, gracias, gracias. Hasta luego, hasta luego. el entorno la ciudad el paso de los años de edad el retorno de los pájaros los estornudos nos sacan el empeño de ser más el enfermo de por vida la ansiedad el deseo de acabar con los gases que nos matan suicidio de un mortal que muere por azar sin mort el fanático que vende su vida qui tan el comienzo de un final que todos algún día tocarán la bandera sin quitar que onde a medias está Que dan, cosas que quitan las ganas de hablar Cosas que sanan con tu mirada Hay cosas que matan, cosas que atan Cosas que tratan de hacernos cambiar Cosas que sanan como tu mirada La desidia la maldad la impotencia contenida Las mentiras que se guardan te acompañan cada día Las promesas que se van mejor no fuesen nunca prometidas Los vinos y champán Los licores de aguas prohibidas hijos que saldrán En procesión desde el bar de la esquina los cachorros que traerán La luna llena y la vacía Os pecados sin filtrán En su no quisimos confesar Fueron parte del alfé parte del alfé O sentido a nuestras vidas Cosas que dan Cosas que quitan Las canas de ainar